5 хвилин. Радіородина Родина твоя хвиля.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 а також програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл розкажуть про вплив засобів масової інформації, а також поміркують про здорове харчування. Тож приєднуйтесь! Оксанко, а як ти вітаєшся у звичайному житті зі своїми друзями? По-різному можу сказати «привіт», «добрий день», а ще можу іншими мовами, наприклад, «салют», хелов. а коли прощаюсь, взагалі німецькою «Ауфі Дерзейн»? Взагалі-то вся молодь користується таким сленгом. А от мовний етикет каже, що так говорити фамільярно. Але я ж так кажу лише своїм друзям. Бабусі я таке б ніколи не сказала. Тому я не бачу в цьому нічого страшного. А послухаймо, що з цього приводу думає мовознавець Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови»? Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про мовний етикет. Я розповім вам про те, які форми традиційно добираємо ми, українці, коли прощаємося. Ви почуєте цікаве профразеологізми, пов'язані з носом. А ще на вас чекає поетична сторінка. Слово в поетичній оправі Василя Симоненка. Життя швидкоплинне. Тим паче день. А ще швидше минають наші зустрічі з друзями, знайомими. Не загледишся, вже й розставатися мусиш. І тоді без слів прощання не обійтися. Розлука ж, як відомо, різно і буває. Ми можемо прощатися із рідними, друзями на кілька годин, на день, на тиждень, на місяці, на роки. І, як це не печально, на вік. Залежно від часу, на який розстаємося, добираємо і прощальні словесні формули. Прощатися означає при розлуці тиснути одне одному руки. Говорити слова прощання, водночас... Це ще й пробачати, якщо йдеться про чиюсь провину, помилку, негідний вчинок. Найбільш нейтральним серед них вважається загальновживане «до побачення». Значення цього вислову вказує на те, що співрозмовники ще зустрінуться. Без точної вказівки на час зустрічі. Наприклад, «даруйте» – це не для мене, «до побачення». «Все, я вертаюся в долю свою» – читаємо в Ліни Костенко. Або… Пишіть, будь ласка, тому що мені зовсім нікому писати щиро. До побачення, ваш Григір. Читаємо в Григора Тютюнника. Можливі варіанти цієї усталеної формули, які уточнюють, щоправда, приблизно час майбутнього побачення. До скорого побачення, до швидкого побачення, до приємного побачення, до побачення завтра, наприклад, до швидкого і приємного для мене побачення. Читаємо Михайла Коцюбинського. Якщо прощальним висловом ми хочемо наголосити власне на зустрічі, то вдаємось до синонімічних формул, як-от «до зустрічі» або з конкретизацією її місця й часу «до зустрічі в Києві», «до зустрічі вдома», «до зустрічі ввечері», «до зустрічі о п'ятій годині». За аналогією, зауважує дослідниця мовного етикету українців Світлана Богдан, утворені і такі усталені формули «до весни», «до літа», «до зими», наприклад, «до наступної зими», «до літочка». Згадані прощальні слова можна замінити рівнозначними, що починаються дієсловом «зустрінемось». «Зустрінемось удома», «зустрінемось у зимку», «зустрінемось у Києві». Якщо співрозмовники мають надію зустрітися завтра, то кажуть «до завтра». Іноді людям доводиться вийти кудись ненадовго, на роботі, скажімо. У таких випадках кажуть – «Я з вами не прощаюсь», «Я ненадовго», «Ми ще побачимось», «Я ще побачуся сьогодні з вами». Перед сном традиційно вживають такі словесні формули «добраніч» на «добраніч». Вони містять не тільки відтінок прощання, а й побажання гарного сну та відпочинку. Наприклад, «Ну, добраніч, моя дитинко, ти, певне, дуже втомилась?» Леся Українка. Мама заслонила свічку великою книжкою. Щоб світло не падало Павлусеві в очі, поцілувала Павлуся, мовивши добраніч. Леся Українка. На добраніч усім на ніч. Уже ж бо я йду спати. За воротами зелен явір. Там я тебе буду ждати. І з пісні про кохання. Вислів на добраніч може бути доповнений вказівкою на адресата як от На добраніч всім вам на ніч. «Божий день погас! Все на світі спочиває, Скоро ранок знов засяє, Спіть же в добрий час!» Павло Грабовський Інколи в такій ситуації послуговуються висловами «гарних снів», «приємного сну». Мало розмовляючи, дійшло наше тріо до двору «Любиного» «На добраніч», – мовив офіцер, прощаючись з Любою коловоріт. «Приємного сну! Вам повинні снитись милі сни», Додав, усміхаючись, Ви така ідеалістка, приємного сну. Читаємо Волене Пчілки. Бажаю гарних, гарних снів в Лесі Українки. Часто вживане в сучасному мовленні спокійної ночі. Пригадаємо дитячу колисанку спокійної ночі спати пора. Утворилося за зразком російського спокійної ночі шляхом калькування, тобто точним перекладом окремих слів. А чи варто послуговуватися цим висловом? Я б радив все ж таки надавати перевагу українській формі добраніч і на добраніч. Сучасна молодь, студенти, школярі часто послуговуються інтимно-фамільярними прощальними словами на зразок: будь, привіт, салют, всього, чао, hello, пока, адйо. «гудбай», «довідзеня», «ауфідерзейн» – переважно запозичені з інших мов. «Скажімо, пока» належить до частотних у російській мові і означає «дай звісний пари» і «ліда случая». «Адью» вважається грубовато-фамільярним синонімом нейтральних «прощай» і до побачення. Походження цього вислову французьке. «Адью» з'явилося як злиття в одне слово французького прийменника «а» та іменника «дью». Отже, французьке ад'ю подібне до прощального вислову з Богом. Зараз уже застаріле, але літнім людям добре відоме. Воно почасти трапляється і в українській літературі, епістолярії як засіб стилізації. Чи Пруст Марсель був більше одинокий в слоновій башті, схожий на ладю. І от вам, люди, жменька мого попелу. Спасибі за компанію. Ад'ю. Читаємо в Ліни Костенко. Закономірно виникає запитання, а як ставитися до всіх у тих молодіжних засобів мовної економії? До прощальних слів, не завжди нормативних, але часто вживаних підлітками молодими людьми. Гадаю, розважливо, з розумінням і терпінням, сподіваючись, що ці молоді люди переростуть і теж бажатимуть, прощаючись одне одному здоров'я і щастя, звичайно ж, коли знатимуть йому ціну. Триває передача «Загадки мови». В одній із програм ми розповідали про фразеологізми зі словом «губа». А сьогодні поговоримо про стійкі сполуки слів, пов'язані з словом «ніс». Тим паче, що історія виникнення таких фразеологізмів дуже цікава. За підрахунками вчених, їх майже сорок. А пов'язаних з ними парадоксів не менше, ніж зі словом «губа». І не дивно, Бо орієнтацію в просторі, часі, оцінку навколишнього оточення людина здавна співвідносила з частинами свого тіла. Отже, і без носа, як без рук. Сучасні словники називають чотири значення слова «ніс». Перше – орган нюху у вигляді виступу на обличчі людини чи морді тварини. Друге – дзьоб. Третє – передня частина човна, судна, літака. І четверте значення – це передня частина взуття. Характерно, що всі фразеологізми словник української мови подає лише з першим значенням, яких тільки носів немає. Говорити вніс, не бачити далі власного носа, утерти комусь носа, у всіх зворотах тут називається частина обличчя людини, а вислови з під самого носа, чути носом, сунути свого носа швидше за все, постали на основі спостережень за поведінкою тварин. Значення «манити обіцянками» – «обманювати» – передає вислів «водити за ніс або за носа». В основу покладений звичай водити ведмедя завставлене в ніс кільце, власне у верхню губу. Ведмідь, який дужей, а й то кільце в губу вставляють. Ведмідь здоровий та кільце в носі. Водили ведмедів раніше в основному цигани, що й відбито в таких виразах, як «Ведмідь скаче, а циган гроші бере». Тут, до речі, помічаємо і перехід до значення «обманювати», «первісно видурювати гроші» і «байдикувати». Таке значення не вимагало особливих фізичних зусиль. Ви слухаєте передачу «Загадки мови». А зараз поетична сторінка. Пропонуємо вам послухати вірші відомого українського поета Василя Симоненка. Але спочатку кілька слів про митця. Народився Василь Андрійович Симоненко 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Батько залишив сім'ю, тому зростав майбутній письменник у неповній родині. Вражають спогади Василя про це. «В мене була лише мати, та був лише сивий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Як всі діти, дуже хотів, щоб у нього був батько. Це засвідчують такі рядки». Ну нехай би смикнув за вухо, нехай нагримав би раз чи два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Зверніть увагу на рік народження Василя Симоненка. А він цей рік свідчить про те, що дитинство його припало на воєнні і повоєнні роки. Незважаючи на це, хлопець навчався добре. Закінчив школу із золотою медаллю, потім вступив на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення Василь Симоненко працював у газетах і, звичайно ж, писав вірші. Проте недовго, бо життя його обірвалося несподівано. У середині 1962 року він помер. Хоч і прожив митець лише 28 років, проте встиг залишити по собі слід для нас і наступних поколінь. Це казки, вірші й оповідання. Сьогодні пропонуємо послухати поезії Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Сьогодні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 Лебеді материнство. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплять ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шипку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжить, біжить до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тревожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям, виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, Хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати, Очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна. «Тільки батьківщин». Ти з'явився на світ, коли сходило сонце. Ти з'явився на світ у пелюстках зорі. Про чудо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 Не їдорозі ту захищала від села І зрадливі ходощі виглядала тебе Я на ріднім порозі сто дня як ти корі Рав і вітрів над ярами, чи найкраще ти взяв від життя і батьків. Тебе не Наша програма закінчується. Пишіть і слухайте нас, а ми щоп'ятниці будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса. Програма «Загадки мови» Хрещатик 26, Київ 1, індекс 01001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!